Orizonturi roșii Pista 30 Capitolul 19 Vineri a zburat cu Air Force One la Chattanooga, Tennessee, pentru a vizita Secvoia Atomic Power Plant de 2,4 milioane de kW, planificată să-și înceapă producția în 1979 și Combustion Engineering Works, care producea boilere cu presiune și alte componente pentru uzinele nucleare. Vizita a fost inițiată la cererea expresă a lui Ceaușescu. Visul lui era să facă din România o producătoare și exportatoare majoră de uzine nucleare, folosind rezervele sale mari și relativ necunoscute de uraniu. CANDU PENTRU ROMÂNIA era în 1967 când Ieul a aflat pentru prima dată că guvernul canadian lucra la producerea unui nou tip de reactor nuclear care funcționa pe baza uraniului natural, pe care România îl avea din abundență, mai mult decât pe baza uraniului îmbunătățit, pe care numai Statele Unite, Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Franța îl puteau produce și furniza. Un an mai târziu, doi specialiști nucleari români au fugit în vest și au fost angajați în cercetări nucleare canadiene. Amândoi erau agenți IDE sub acoperire. În 1969, doi ofițeri ilegali IDE, cu documente de cetățeni occidentali, se găseau de asemenea printre funcționarii de la Atomic Energy din Canada, Limited AECL, în originalitatea reactorului canadian numit CANDU, Ceaușescu a văzut soluția perfectă de a face din România o exportatoare de uzine nucleare, uraniu și apă grea, folosită de Candu ca moderator în țările lumii a treia, care considera că se împotriveau să depindă de tehnologia americană sau sovietică în dezvoltarea lor industrială viitoare. În ianuarie 1970, Ceaușescu a creat Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară pentru a se ocupa de planul său dar acesta s-a dovedit incapabil de a produce altceva decât birocratie și lucru cu hârtiile. În 1972, el a luat programul nuclear sub personala sa supraveghere, eu fiind coordonatorul său național. Atunci m-a făcut consilierul său personal, în plus față de celelalte poziții pe care le dețineam deja. El a numit de asemenea pe directorul adjunct al brigăzii ilegale a dieului, colonelul Constantin Stanciu, în funcția de ajunt al Ministrului Comerțului Exterior și l-a făcut asistentul meu pentru programul nuclear. Un personal secret de savanți, de cercetare și ofițeri de spionaj sub acoperire au fost instalați într-o casă secretă mare a dieului. În afara Bucureștiului, ca să coordoneze eforturile de spionaj pentru obținerea tehnologiei pentru reactorul Candu și pentru producerea industrială a apei grele, care era folosită ca moderator. În curând, personalul și-a extins activitatea în Statele Unite, Franța, Italia și Germania de Vest, cu scopul de a obține materiale de spionaj despre turbinele cu aburi folosite de reactorul Candu pentru a genera electricitate, ca și pentru construirea de uzine nucleare capabile să reziste la cutremure, inundații și vânturi puternice. Ceaușescu a ales pentru această operațiune o nouă generație de ofițeri ilegali IDE, cu experiență tehnică. Ei urmau să fie repartizați în vest ca cetățeni occidentali pentru a obține accesul la tehnologiile nucleare. Până la acest punct, acești ilegali erau similari cu faimosul ofițer ilegal al KGB, colonelul Rudolf Ivanovich Abel. Fiind un vorbitor fluent al limbii engleze, Abel a fost transformat de KGB într-un nativ american numit Emil Golfus, născut la New York în 1903, după cum arată evidențele nașterilor din New York. Infiltrat în secret în Statele Unite, Abel alias Golfus a petrecut mulți ani în New York ca un american care aparent n-a auzit niciodată de Uniunea Sovietică și de comunism. El a fost prins de către Biroul Federal de Investigații, FBI, numai când un alt ofițer ilegal al KGB-ului, Raino Haihanen, care îl cunoștea, a fugit în Statele Unite. Noua generație de ilegali ai României au fost recrutați din rândul savanților și al inginerilor de înaltă calificare. Ei au fost învățați să vorbească fluent limbile occidentale și au fost antrenați intensiv și individual în problemele spionajului. La sfârșit, au primit documente de cetățeni occidentali cu diplome academice bune și repartizați pe ascuns în vest. Printre obiectivele nucleare principale ale dieului, în cadrul cărora astfel de ilegali au fost angajați pe poziții semnificative, au fost în Canada, AECL, General Electric din Canada, Combustion Engineering din Ottawa și Donley Manufacturing din Toronto. În Statele Unite, General Electric și Conduction Engineering. În Germania de Vest, Siemens, AEG, ITT și Kraftwerk Union. În Italia, Ansaldo Nucleare Impianti. O trupă de curieri ilegali, organizată special pentru operațiunea nucleară, au început să ducă la destinații dinainte stabilite și să ridice cantități semnificative de filme nedevelopate. Așa cum face de obicei, înainte de a se întâlni cu un lider internațional sau de a lua alte decizii importante de politică externă, Ceaușescu a dat-o din cadieul să pregătească un studiu detailat al AECL, al Canadian Export Development Corporation, LDC, și despre condițiile de exportare a reactorului lor, Candu-600. Studiul de a arătat că canadienii aveau serioase probleme cu el. Mai întâi, nebunia provocată în 1974 de bomba atomică indiană a făcut ca guvernul indian să voteze legea ca clienții străini pentru reactorul candu să fie semnatari ai tratatului nuclear de non-proliferare. Acesta permitea Canadei să inspecteze de asemenea echipamentul nuclear vândut. Blocul comunist și numeroase țări ale lumii a treia au fost excluse chiar de a lua în considerare importarea reactoarelor candu. Al doilea. Al doilea, un reactor vândut Argentinei a provocat o pagubă de 130 de milioane de dolari pentru AECL din cauza că nu prevăzuse inflația în contract. Al treilea, Canada trebuia să vândă cel puțin încă 20 de reactoare pentru a recupera imensa investiție făcută pentru a crea reactorul CANDU. Și în al patrulea rând, guvernul canadian era atât de disperat de a exporta Candu încât a plătit o mită de 5 milioane pentru a ușura vânzarea lui în Corea de Sud. La câteva zile după ce Ceaușescu a primit studiul Die, am fost chemat în grădina cu trandafiri. Trebuie să folosim reflexele condiționate ale lui Pavlov, a început el. Trebuie să-i facem pe canadieni să le lase gura apă, așa cum a făcut Pavlov cu câinele lui. El mi-a dat ordin să organizeze o campanie de dezinformare care să răspândească ideea că Bucureștiul nu numai că este de acord cu Inspecția Canadiană. Era însă și interesat în cumpărarea 20 de reactoare Candu împreună cu uraniul și apa grea necesară să le pună în funcțiune, cu condiția ca guvernul canadian să transfere tehnologia CANDU în România și să arate românilor cum să construiască reactoarele pentru un export ulterior în lumea a treia. În timpul plimbării, Ceaușescu a decis viitorul programului nuclear al României. Canada să fie ținută în cumpănă până ce România învață să producă reactoarele CANDU. Alături de uraniul natural și apa grea, ele vor deveni o valoroasă sursă de valută străină care să mențină în viață comunismul românesc. Bucureștiul putea să facă canadienilor tot felul de promisiuni care să nu oblige cu nimic, dar sub nicio formă nu va accepta niciun fel de limitări și precondiționări pentru exportul reactoarelor candu. Sub pretextul cumpărării reactoarelor candu, Bucureștiul va trebui să obțină un credit canadian de un miliard de dolari sau mai mult, ca și dreptul de a nu plăti în bani lichizi, ci cu mărfuri greu de exportat în vest. România va cumpăra eventual de la Canada numai părțile necesare pentru două reactoare nucleare, care să fie construite la Cernavodă, ca model pentru promovarea exportului român de uzine nucleare în țările lumii a treia. Restul reactoarelor nucleare Candu ale României, ca și instalațiile de producere a apei grele, urmau să fie construite pe baza materialelor de spionaj. Conform acestei strategii, la 27 octombrie 1977, România a semnat un tratat nuclear de cooperare cu Ottawa, care credea că Bucureștiul voia să importe 20 de reactoare Candu. Patru reactoare erau presupuse să fie construite în întregime de AECL, iar restul în cooperare cu Românii. La 19 noiembrie, România a semnat de asemenea un acord de licență prin care AECL va transfera României tehnologie CANDU. În acest fel, AECL și-a deschis porțile specialiștilor români, cei mai mulți dintre ei fiind ofițeri Hidie. Rezultatele operațiunii lui Ceaușescu au fost semnificative. Dieul ul a obținut în curând informații, acoperind aproximativ 75% din tehnologia CANDU-600, un sistem modern de securitate pentru uzinele nucleare, tehnologie și echipament pentru producerea apei grele și planuri arhitectonice și de construcție a uzinelor nucleare existente în Canada, Germania de Vest și Franța. Cu aceste materiale, Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară se găsea în faza finală de reconcepere și producere a reactoarelor CANDU-600. Ministerul Industriei Chimice începuse deja să producă apa grea la I.C. Chim București. Un rezultat al acestei operațiuni de spionaj a fost fabrica de la Târgoviște, care producea valve speciale pentru industria nucleară și chimică. Această fabrică se baza în întregime pe documentația tehnologică furnizată de Vișan, un ofițer ilegal al dieului din Franța, ce lucra pentru o binecunoscută companie franceză, care suplimenta cele mai multe dintre uzinele nucleare din vest cu valve de siguranță. Pe lângă 18 volume de documentație tehnică pentru aceste valve nucleare, Vișan a furnizat de asemenea dieului documente despre tot ce mai producea compania ca și despre echipamentul și mașinile ei. Ca și cu canadienii, Bucureștiul a creat prospectul de cooperare comercială pentru a ține încurcată compania franceză, care, desigur, nu a dat roade niciodată. Pretextul a permis însă românilor să-și specialiștii la compania franceză pentru a învăța cum să folosească inteligența furnizată de Vișan, astfel încât compania franceză să poată fi reprodusă în România. În 1981, Vișan a fugit în Franța. Într-o carte publicată mai târziu, despre activitatea sa ca ofițer ilegal al die, el a descris această minuțioasă operațiune de spionaj. Când Air Force One a atins altitudinea de zbor, Ceaușescu i-a invitat pe Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, Ion Abram și pe mine, să luăm dejunul cu el. Ce e nou cu candul al nostru pacepa?" a început Ceaușescu. Stanciu a fost tocmai chemat înapoi la Ottawa. Canadinii au decis în sfârșit să înceapă transferul de tehnologie. Colonelul Constantin Stanciu, sub acoperirea de ajunt al Ministrului Comerțului Exterior, era conducătorul echipei române de negociere cu AECL. Bine, s-au păcălit cu povestea noastră cu Franța, nu-i așa?" l-a întrebat Ceaușescu spre noi. În decembrie trecut, el mi-a ordonat să lansez o altă campanie de dezinformare pentru a-i face pe canadien să creadă că dacă nu îi prind în plasă pe români, prin imediata acordare a documentației tehnologice pentru Candu 600, Bucureștiul s-ar putea adresa Franței pentru furnizarea reactoarelor nucleare. În mod evident, tovarășe Ceaușescu, ei vor ca Stanciu să fie acolo înainte de sfârșitul acestei săptămâni, am răspuns eu. Ce idee minunată!" a exclamat Oprea, holbându-se în ochii lui Ceaușescu. El nu mănâncă niciodată în prezența lui Ceaușescu. Și făi să saliveze în continuare, dar coboară numărul de la 20 reactoare la 16, apoi la 4 și, în final, la 2 reactoare candu. Singura poantă este să continui să bați clopotele. Și să faci câinele să saliveze, a intervenit Andrei curățindu-și farfuria. Candu, uraniul și apa grea, trebuie să devină unul din uziurile noastre, a spus Ceaușescu, unul din principalele noastre articole de export în lumea treia. Putere nucleară independentă de la România independentă, a proclamat el lovind în masă. Și noi trebuie să obținem creditul de un miliard de dolari de la canadieni, deoarece cumpărăm reactorul lor Candu, a intervenit Oprea. După ce obținem miliardul de la Ottawa, a încheiat Ceaușescu, ne spunem ultimul cuvânt în fața canadienilor. Un reactor și acela să fie construit mai mult în România și plătit numai cu contramarfă. Candu pentru pantofi s-a lingușit oprea prea și pentru oțel a adăugat Avram. Pantofi și oțelul erau articolele favorite de contramarfă, deoarece România construise uzine imense de pantofi și oțel și acum întâmpina dificultăți cu exportarea acestor produse pentru valută forte. Jurnalistul canadian Ted McIlroy a petrecut trei ani pentru a studia povestea vânzării de reactoare Candu pentru România, a scris un raport investigativ cuprinzător care arată ce s-a întâmplat după ruptura cu Bucureștiul din iulie 1978. În conformitate cu raportul lui McIlroy în octombrie 1978, Bucureștiul a reluat negocierile nucleare cu Ottawa și în curând un număr semnificativ de ingineri români se afla pretutindeni în uzinele canadiene. Însă numărul de reactoare Candu, care urma să fie importat de România, a devenit an de an tot mai mic. Apoi, în martie 1982, afacerea a căzut, declară raportul McIlroy. În septembrie 1982, Uniunea Sovietică a intrat în joc. Ea a anunțat că a semnat o înțelegere cu România de a construi în comun trei reactoare VVR-1000 de concepție sovietică. McIlroy face un rezumat ordonat al rezultatelor operațiunii CANDU. România a obținut în împrumut de un miliard de dolari americani de la Canada pentru finanțarea vânzării. 320 milioane de dolari din împrumut au fost înhățați imediat. Bani Banii au fost folosiți în parte pentru plata unui avans către fabricanții canadieni. Deoarece românii au încetat să facă comenzi în Canada, ei au folosit banii pentru proiecte de natură nenucleară, cu alte cuvinte, aceste fonduri au fost obținute în mod fraudulos și folosite necorespunzător. Dar bunuri de contramarfă rezultate din această afacere au început să intre în Canada. În ianuarie 1985, aproape 200.000 tone de oțel carbon românesc au sosit în America de Nord. Oțelul românesc a fost vândut la un preț declarat de 317 dolari tona. Pe vremea aceea, firmele canadiene vindeau același produs cu 500-550 dolari tona. Era ora 10, ante meridian fix, când avionul a aterizat pe aeroportul Lowell din Chattanooga. Și guvernatorul de la Tennessee și soția lui i-au întâmpinat pe soții Ceaușescu cu o gardă de onoare și cu salutul A21 a 21-a de puști. 35 de minute mai târziu ne găseam în interiorul uzinei Segvoia Atomic Power Plant, cea mai modernă unitate din cadrul Tennessee Valley Authority. Aceasta era un gigant neterminat, ale cărei reactoare aveau 39.000 de tuburi din zirconiu, conținând în jur de 100.000 de tone de dioxid de uraniu. La puțin timp după amiază, soții Ceaușescu au fost salutați de directorul de la Convârșt Engineering Works, care a accentuat bunele relații existente între compania lui și România. Era după ora două după masă când ne-am întors la avion. Imediat ce am plecat, Ceaușescu i-a chemat pe oprea Avram și pe mine în biroul său temporar. Ei au început în același timp cu noi, s-a bâlbâit Ceaușescu. Alor lor este de două ori mai mare decât uzina noastră de la Cerna Vodă și în 1979 alor lor va avea al doilea reactor în funcțiune și lucrând la întreaga sa capacitate. Iar al nostru nu există decât pe hârtie. Ceaușescu a început destul de calm, dar bâlbâia la sa prevedea vreme proastă și nimeni nu a făcut o mișcare ca să zică ceva. Elena s-a amestecat în conversație, deși până atunci ea părea că se uită absentă pe fereastră. Uită-te la ei, un grup de incompetenți care au venit aici în America, numai pentru o excursie gratuită. Nu ai nimic de spus, Oprea?" a intervenit Ceaușescu. Ce poate să spună, tovarășe?" a continuat Elena. El a trebuit să se facă inginer peste noapte și acum aștepți ca să aibă idei." Da, tovarășe, da. Aveți perfectă dreptate." A răspuns Oprea, gândindu-se că e mai bine să vorbească cu unul odată. Noi suntem teribil de întârziați cu programul nostru nuclear. Eu voi întocmi imediat un plan care să stimuleze. Aveți perfectă dreptate, aveți perfectă dreptate, l-a imitat Elena pe Oprea. Cine crezi tu că ești ca să cotărâști dacă președintele român are sau nu are dreptate? Ceaușescu a continuat calm. Eu nu cred că un simplu plan va fi destul. Trebuie să luăm măsuri mai radicale. De ce nu te gândești să muți din București, întregul comitet de stat pentru energie nucleară și toate organizațiile implicate în programul nuclear? Undeva unde ele nu vor putea fi sustrase de nimic și să se concentreze numai asupra muncilor. L-ai auzit oprea? s-a ținut Elena de el. Tu nu știi decât să mâzgălești un alt plan pe o altă bucată de hârtie. Uită-te la tovarășul, el are soluții. Tu ar trebui să înțelegi că ceea ce ți-a spus el acum, în mod atât de drăguț, nu este o sugestie. Este un ordin prezidențial. Eu am pregătit deja un raport pentru dumneavoastră, cu propunerea de a le muta la Slatina, a mințit-o prea. Da, aceasta nu este o idee rea. Să-i mutăm acolo, a fost Ceaușescu de acord. Desigur, știam de mult despre dorința lui Ceaușescu de a-și concentra cele mai noi obiective economice în jurul locului său de Baștină și ale Lenei, dar el manevra totul în așa fel, încât să pară că vine de la altcineva. Nu cu mult înainte, Ministrul Industriei Metalurgice a fost selectat să propună ca imensa și moderna fabrică de aluminiu concepută cu ajutorul tehnodocumentației din Statele Unite și Germania de Vest, să fie construită în Oltenia lui Ceaușescu. Gheorghe Oprea a fost gura care a cerut ca noua fabrică de automobile, creată cu firma franceză Citroën, să fie numită Orsit și să fie situată în zona de baștină a lui Ceaușescu. Directorul Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară a sugestionat recent ca Oltenia să fie gazda noi fabrici de apă grea. Și Oprea a insistat cu succes ca prima șosea modernă a României să fie construită între București și aceeași Oltenie. Avram, în ce stadiu te afli cu construirea noului generator cu aburi? A întrebat Ceaușescu deja calmat, după luarea decizii despre Slatina. Suntem aproape gata, tovarășe Ceaușescu. Când ne întoarcem, am să vă invit să-i vedeți. Să vadă ce? Să vadă același generator fals pe care l-ai făcut din lemn ca să-l arăți presei. A cotcodăcit Elena. Ea ținea ostentativ în mână The Wall Street Journal din 12 aprilie, conținând o reclamă plătită, înfățișând poza ei și a soțului. Să-l vedeți pe cel real tovarășe Ceaușescu. Acum avem mult mai multă inteligență. Am învățat mult mai mult și suntem gata să mergem înainte. Turbina noastră va fi gata înainte de sfârșitul anului. Prea rău pentru tine dacă minți din nou, a spus Elena plecând. O văzuse pe coafeza ei, chemând-o din pragul ușii. Ceaușescu a comandat jocul său de șah și mi-a făcut semn să stau jos. Ceilalți doi oameni au plecat în liniște, deoarece nimeni nu voia să fie cu Ceaușescu când jucă așa. Ai auzit ce a zis administratorul?" a continuat Ceaușescu. La ce intensitate de vânt poate rezista reactorul?" El a spus că a fost conceput să reziste împotriva uraganelor de 450 de kilometri pe oră. Și la cele mai devastatoare cu tremure și inundații, trebuie să avem schițele. Recrutează pe cineva de acolo și plătește-l bine. Sau strecoară un ilegal acolo. Ceaușescu a început ca de obicei cu gambitul regelui și a întrebat, ce mai e nou? El totdeauna a tratat avionul ca pe un balon sigur, impenetrabil pentru microfoane. Și nu era grijuliu cu ce discuta în timpul zborurilor. Din puterea obișnuinței, a procedat la fel și pe Air Force One. Noaptea trecută am raportat eu, am primit o telegramă, spunând că agenții secreți, care lucrează la fabrica canadiană de apă grea, au transmis peste 100 casete cu filme, nedevelopate, despre instalație. Verifică! Ești sigur că vom fi capabili să terminăm fabrica de apă grea, fără să trebuiască să cumpărăm procedeul și licența? Bazat pe ceea ce a raportat stația, agenții noștri ne-au dat tot ce au canadienii. Agentul 235 din Pakistan. După o pauză, Ceaușescu a întrebat cu o voce foarte joasă. Ai mai primit ceva vești de la 235? Da, tovarășe! Înainte de a părăsi Bucureștiul, am primit o carte poștală de la el, trimisă pe o adresă din Austria. Folosind un cod deschis. El a raportat că interogarea sa s-a terminat, nu era suspectat și că a fost trimis într-o călătorie de afaceri în Europa Occidentală. El cere o întâlnire. A datat Cartea Poștală 5 aprilie 1978 și fotografia reprezintă Sacré-Cœur din Montmartre. Conform planului, întâlnirea va avea loc peste 30 de zile, după data scrisă de el, în fața catedralei, la ora 9 după masă. Vorbesc serios?" Mâna lui Ceaușescu, ținând regina, a rămas suspendată în aer. Direcția noastră de operații tehnice a analizat cartea poștală și a confirmat că era scrisă de el. Ei nu au putut găsi niciun semn de încordare, care ar putea indica că cineva l-a obligat să o scrie sub presiune. Băjenaru!" l-a strigat Ceaușescu pe pasnicul lui preferat. Adumi un pahar cu vin!" Numele codificat, 235, era al aceluia pe care Ceaușescu l-a numit în mod spontan unul dintre agenții săi preferați, un om de știință și agent secret pakistanez pe care îl cunoștea personal și care a furnizat anterior date despre energia nucleară. În 1975, eu i-am arătat lui Ceaușescu informația dieului care arăta că Pakistanul conducea niște operațiuni ultra-secrete pentru dezvoltarea propriei sale capacități nucleare. Acela era și visul secret al lui Ceaușescu. Când a ordonat un studiu profund despre zulficar Ali Buto, primul ministru al Pakistanului, nu am avut nicio îndoială că Ceaușescu voia să-l atace pe față. La câteva zile, după ce i-am prezentat lui Ceaușescu studiul, a dat ordin ministrului afacerilor externe să fixeze o întâlnire cu Buto pentru el. O scurtă opire la Caraci a fost aranjată, cu Buto întâmpinându pe Ceaușescu la aeroport. Când avionul românesc a aterizat, Buto era acolo, acompaniat de numeroși demnitari locali și l-a invitat pe Ceaușescu la un palat din apropiere pentru prânz. În comparație cu alte cazuri anterioare, Buto a fost o victorie ușoară pentru experimentatul și bine pregătitul Ceaușescu. După prânz, el a cerut o discuție particulară, însoțit numai de interpretul dieului și de mine, unde a lansat atacul său frontal. «Dumneavoastră și cu mine avem același vis, de a face un loc în istorie pentru țările noastre», a început Ceaușescu, «și cea mai bună cale de a face acest lucru este să le dezvoltăm puterea. În ziua de astăzi, singura adevărată putere este puterea nucleară. Trebuie să o dezvoltăm în secret». Muncind independent, serviciile noastre de spionaj, arătând spre mine, au obținut rezultate remarcabile. Împreună am putea realiza visurile noastre. În acest plic este un exemplu a ceea ce putem face. Dacă sunteți de acord, anunțați-mă. Dacă nu, uitați întreaga chestiune. Buto a pus cu grijă plicul în buzunarul său. El conținea un inventar al informațiilor de spionaj nuclear, pe care România putea să le furnizeze Pakistanului. Buto a reacționat aproape cum s-a așteptat Ceaușescu. Chiar înainte de plecarea noastră, el i-a dat lui Ceaușescu un plic, înăuntru este numele codificat al unui om, un număr de telefon și o parolă. Eu cred că viitoare contacte trebuie să aibă loc între doi indivizi și nu între două guverne, dragul meu prieten. Două săptămâni mai târziu, omul care a devenit 235 a participat la o cină particulară cu Ceaușescu la reședința sa de la Snagov. Radu Andreescu era numele operațional al unui strălucit inginer al dieului, care a devenit contactului regulat. Peste 10 zile, Andreescu a plecat în Pakistan cu o voluminoasă geantă diplomatică conținând materiale de spionaj nuclear, delicate, obținute din vest. S-a întors cu un proiect complet pentru reactorul canadian Candu, conținând mai multe date decât Die, a reușit să strângă până atunci. În viitoarele sale vizite în Pakistan, Andreescu a luat cu el documentația tehnologică despre sistemele nucleare de securitate franceze, mult dorite de Pakistanezi, și a adus înapoi în România, Documentație suplimentară pentru așa zisul sistem centrifug de Gusa pentru îmbunătățirea uraniului, asupra căruia Bucureștiul lucra deja și date despre producerea uraniului 235.